det är för mig den barndomens jord Där sprang bar barfota i något dussin somrar Och tände enrisbuskens barr under fötterna Barndomens mark Det är vårens allt kvällar Med en över stugbacken Och tranernas skrik från särret. Det är sommarens solvärmda bäck Med sitt gömma vatten plaskande kring barnabene Med sårskorpor på knäna Det är höstens röda lingontuvor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 13 Snigelpost är Box 42 021 126 12 I Stockholm Och jag vet också att det går att skicka e-post till Infosnabela ND.se Radio ND motståndens röst I Stockholms närradio 88 MHz Nationaldemokraternas närradio. Ansvarig utgivare är Rickard Karlberg Och jag heter Gunnar Andersson Visande varje söndag 17.30 till 18.30. Tekniker Geo Lindberg. Kung Karl, den unga hjälpte, han stod i rök och damm. Han drog sitt svärd från bälte och bröt i striden fram. Ur svenska spölet bitar och kom låt oss pröva på. Ur vägen Moskvite, friskt mot i gossar blå. Och en mot tio ställdes av röpat son. Där flygde vad de fälldes. Det var hans lärospån. Tre konungar till Röpberg skrev och bud. Lund stod han mot Europa en skälllös dundergud. Gråhörad stadskonst lade det snaror ut med hast. Den ljöga Ingring sade ett ord. Och snaran brast Högbarmad, smärtgolårig En ny aurora kom Från kämpet 20 -årig. Hon vände ohörd om Där slog så stort Ett hjärta i till hans svenska barn, I glädje som i snötta Blått för det rätta värm I med- och motgång Likas en lyckats över man Han kunde icke vika Blått kunde han. Se natten stjärnor blussa på graven länge sen. Och hundraårig mossa betäcker hjältens ben. Det trärliga på för förgänglig är dess slopp. Hans minne ute i noten är snart en sorg blått. Dock en till sagan lyssnar det gamla sagoland och dvärja låten tystnar mot resen efter sand. Än bor i Nordens bundade höger anden kvar. Han är ju död, han blundar, hans blund ett sekel var. Böj svea knä i griften, din största son gömst där. Läs nötta nä minneskriften din hjälpedikt hon är. Med blötta drövret stiger historien dit och lär att svenska äran viger sin segerfana där. Södernes land med dess härliga minnen, fylla med i ynglingens själ. Södernes land, ingiv våra synnende digder som fostrat din ära, ditt väl. Länge nog dina grövar svara vad du var och ej mer kan vara. Hoppas ej blott på skuggornas röst. Tala i dina ynglingars bröst. En återstår av Clevens lärare att leva som det och dö de med och Vi kommer nu till Poltava. Vid pass 11 blev det sovande väckta. Ett rop bräckte tystnaden och fortplandades över det yrvaknads huvuden. Upp, upp! Nu är det tid till marschberedskap. Det var signalen man väntat på.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 I mörkret uppstod oordning och en del enheter kom att hamna på fel plats. Av denna orsak lät Levenhavt strax avbryta den påbörjade marschen. Man började med att noga omfördela för förband kolonnerna emellan för att få allt rätt. Detta kan verka formalistiskt men det var helt outgänglig åtgärd.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 höggradigt upprättad över att det i hans ögon opokallade stockningen. Han fick fatt på levenhopt och röt irriterat. Var fan håller vi till? Och tillade. Det får ingen se till eder, sen gick alla allt ut i sån konvention. Levenhopt urskuldrade sig och pekade på mörkret och oordningen i lägret. Och tillade att han för övrigt hela kvällen legat vid Karlsborg, punkten Karl 12 alltså. Svaret viftades bort av Renskjöld som istället frågade vad det var för regemente som, som följde härnäst i marschkolonnen. Generalen sa sig inte veta. Han hade precis kommit till platsen och måste därför fråga. Detta svar retade den koleriska Renskjöld och Renskjöld om möjligt ännu mer. Han exploderade i en stöttskur av förbråelser. Ja, si så är det i, i bekymren Eder om intet. Jag har väl ingen hjälp eller, eller gagn av eder. Aldrig hade jag trott att i sådan varen skulle. Jag hade inbillat mig långt annat om eder in, men jag ser detta allt intet. Levenhav tog emot i raderna värgde sig långt och menade att anklagelserna vore oförskyllda. Han lovade strax göra det som rensköld ville, om denne bara ville säga vad och hur han strax skulle göra det, eller ville ha det gjort. Detta tal högst kort av fältmarschalken med ett snäsekt. Jag skall väl göra det själv, var efter han lämnade en sårad och sur Levenhaupp bakom sig.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 emot våra fiender skulle strida. Frimodighet, lycka och seger på det våra ovänner måste se att du Gud är med oss och strider för dem som uppe dig förlåta. Strax, för, strax före striden sjöng man dessutom alltid psalm 96, vers 6. Ett centralt tema i de böner och psalmer som brukades inför slagen var just åkallan av mod och frimodighet.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 Sedan kom två grupper pekenerare bland vilka man också kunde se en fenrik Bärande kompaniets fana. Följda av ytterligare två avdelningar med musketerare ledda av en löjtnant. Ungefär så där såg det alla ut. Det är drygt 70 kompanierna fotfolk formerade på 18 bataljoner. kolon efter kolonn sattes i rörelse under tystnad. Det första infanterikolonnen stod under befäl av generalmajor Axel Sparre och bestod av Västmanlands Västmanlandsregimentets två bataljoner på 1100 man. Närke Värmlands också två bataljoner räknade sammanlagt 1200 man. Efter dessa följde det grundligt decimerade regementet, vars enda bataljon endast rymde 300 karar i ledet. Den andra kolonnen vilket stod under befäl av generalmajoren Bernt Otto Stackelberg utgjordes av två svaga bataljoner, Västerbottens regemente på cirka 600 man. Ett svagt östgöta infanteriregemente med endast 380 soldater och så vidare och så vidare. Sedan solen försvunnit under horisonten hade det svenska kavalleriet stått redo med sadlade hästar. För två ordonanser som sändes iväg med upprorsorden till dem, Jakob Duval och Lorenz Kreutz tog det ungefär en halvtimme att rida den halva milen över slätten fram till kavallerilägret. Omedelbart och klartecken kom fram i pass klockan 12 för att orden att sitta upp till regimenterna. Det hela gick tyst och effektivt. Kavalleriet bestod av 14 regementen plus livdrabanternas kår och livdrabanterna under den här tiden det kan man typ säga var en form av fallchansjäger eller en elit kan man säga Åboläns, Smålands och Nylands regementes, Östgötan, Norra Skånska och Södra Skånska kalleriregimenterna samt Upplands Tremänningsregimenter till häst Dels var det sex regementen med dragoner och som var utrustade med, med sköter och som skulle kunna utföra viss tjänst som fotfolk. Livdragonerna och skånska dragonregementet samt Hjelms, torps, Dyckers och Gyllenskärnas dragoner. Allt som allt var det 109 skvadroner med sammanlagt numerär på omkring 7800 man. Uppdelade på sex kolonner. När alla var uppsatta började marschen.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 to the band dag ställde som till med aktion Och sålde bort möbler och andra don Galosser och klappträn och utslitna storor Som inte man behöver när i stan man bor Och bunkar fat och koppar både med och utan öra Till släpa ut det vart i slut i obeskrivlig röra Och klästräck och förklästräck och solparasol Porträtt utav svärmor och några andra troll Och skänkar bord och stora rullgardiner och bonsjurer Och underbyggs kalsongen glas och gipsfigurer Och sukklas och tömstockar hinka och spett och skapte säkert med dåligt bett. Och folk kom det knallande dit pö om pö På nöjen de har ingen överflö Och kärringarna sladdra i mun på varann Och gubbarna de tog i smygen tår på tann Och Per på mon som höll aktion är van att hålla låda Det gick som små han prata lort så är nåda Du August, du brukar ju ta dig en lur Du får för i krona ett gammalt väckarur Det tanklar fick Sjögårds Per, det var det ingen ljud i Och Lars i svängan fick en säng som Pettersson stått brud i Och lökters på stilla och och så en kastrull De köpte kaljonen för så han var full. En plåtlagt pia och det är till en vas. åskar den andra i ram och glas. De gick för i krona för glaset var sprätt. På köp i gatan kallt som strängen stöv eller knäckt. Kalotta fick i vagga fast och en gammal fröken Och killeleken såldes att för där ren var väck på göken Och strygaren och flugsmäll tomglas och spik Och som frack som var nära på antik En tavla utav Noahs ark gick för en och sjuttio Fast där på Noahs syntes var varenda fluga suttio Och träskor och löskragar såldes i klump Med molnskinn och gott och annan lump de tog sig en tutinges myg då och då Sia färran de gick liksom bättre då De ropar in skänkar och stövlar med knarr Och peds som klev i kring och bjöd på röksigar de ropa in i skopa och sin drack i allihopa. En skål för Per på som var så jädriga till ropa. Och Petsson han fick en så kalladrkock. När körkvärden ropade in han fisker och. Sen ska du ha en på dig när till julot du åker. I helvete den här blir bra när en ska skrämma kroken När Aron i hult ropa in ett porslin. Med handtag till väntre har du varit ett flin.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 Charlotta fraktade hem sin gamla vagga på en kärra och Sjögårdsfärg sköt på och förlossningen en är ära och August fick fart på sitt spartiga mär så bunkarna skramlade och skänken for isär Lovisa gick med i historien under blusen och ledde hem sin göbe som var lite grann på snusen och rastig i halsen kom per och på mon men sen var det slutet på den aktion Så en hyllning nu till Karl XII Ingen av vår storhetstid svenskar har väl blivit så olika bedömd som denna tids sista konung, den 12 kard. Förra århundradets sagolika svenska lejon har av senare tiders historieskrivare dragits ned från sin pedestal och framställts som en egensinnig vettvilling, en abnorm människa. Reaktionen mot svunna tiders patriotiska överdrifter har fört till en... ...till ett oförklarligt begär att dra ned och förringa allt som sammanhänger med det forna Sveriges deltagande i den europeiska storpolitiken. Ett begär grundat på en önskan att så mycket som möjligt frigöra sig från den nationella johonismen i den historiska uppfattningen. Främst av alla har Karl XII fallit offer för denna småsvenskhet i uppfattning, dels därför att han i hela sitt uppträdande är en typisk storsvensk. Dels därför att han på grund av sin ställning fått bära ansvaret för det svenska stormagtsväldets fall. Men inte ens det som berövat Karl XII all, väl politisk som militär storhet har kunnat förneka att han var en epokgörande personlighet som tryckte sin prägel inte bara på Sverige utan på hela Europas historia. Striden om det svenska Östersjö och stormaktsväldet var oundviklig och väldet kunde med Sveriges resurser knappast i längden upprätthållas. Men Karl XII gjorde denna strid som under andra förhållanden må hända bara blivit en lokal kamp om makten vid Östersjön, till en hela Europa omfattande kraftmätning som fick ett genomgripande inflytande på den politiska ställningen och maktgrupperingen. Den av Karl 12:e upptagna och genomföra kampen blev till lika med det samtida rasande spanska arvföldskriget bestämmande för 1800 århundradets maktgruppering. Lika väl som Napoleons uppträdande för det nittonde. Så som Napoleon tryckte sin prägel på, på sitt århundrade så gjorde kallen 12:e på sitt och båda är. Hur våra om omdömen om den för övrigt utfaller världshistoriska personligheter. Och att en man som spelat ut sådan roll inte kan ha varit en halvt vettvilliga på framstående egenskaper blottade slagskämpe. var till så många vill att göra kung Karl verkar svårligen kunna bestridas. Det bevis som för en sådan förringande uppfattning anförts är också synnerligen svaga mest bestående av gängse traditionella skildringar och de stereotypa omdömen som utbildade sig och vann burskap efter konungens fall. Karl den och Sveriges historia under hans tid kan inte fördomsfritt bedömas utan ett ingående studium av de övriga ländernas, särskilt Rysslands, Polens, Ungerns och Turkiets samtida historia. Ett sådant studium saknas i allmänhet och därför har Karl XII sedan hans uppträdande och hans handlingar granskats lösryckta ur sitt sammanhang och sin förbindelse med samtidigt rådande förhållanden och politiska strömningar i östra Europa dömt som en politisk och militär donchichot. En äventyrslyst en slagskämpe utan högre vyer än det som begränsas av de stora huggvärjornas spetsar. Karl XII var född den 17 juli 1682 och var således då Karl XI dog den 5 april 1697 ännu inte fyllda 15 år Den uppfostran han fått liknade andra samtida förstars eller var snarare bättre Särskilt var hans kropp härdad genom ett enkelt levnadssätt Kroppsövningar och regelbundna vanor och hans skäl Genom en sträng barnatukt och religiositet. Hans fader hade givet honom de bästa lärare som kunde anskaffas. I alla de ämnen som tillhörde hans uppfostran. Särskilt utmärkte han sig i matematik och hade stor fallenhet för logiska disputationer. Disputationer. I alla militära teorier av taktiskt och strategiskt slag blev han väl bevandrad så också i befästningskonsten och olika tekniska uppfinningar för fredliga ändamål. I språk fick han den för hans tid sedvanliga utbildningen och han talade den sorts latin som då användes i viktiga stadshandlingar och det allt mera brukliga franska språket. En av de många traditionella berättelserna förtäljer visserligen som prov på hans envishet att han aldrig kunde förmå sig att tala franska, men som så många andra Karl XII:s traditioner saknar även denna grund. Han behärskade väl franska som tyska och talade språken då sådant var nödvändigt. Överhuvudtaget kan man säga att Karl XII stod på höjden av sin tidsbildning och att han snarare var överlägsen än underlägsen sina samtida. Att denna bildning sedd med våra ögon hade stora och svåra luckor är en annan sak. Vid bedömandet av Karl XII liksom av varje annan personlighet måste vi hålla oss till den tid under vilken han levde och verkade. Karl XI hade under sin sjukdom förordnat att sonen skulle stå under förmyndarskap av en regering sammansatt efter mönster av den som sköt styrelsen under hans egen mindreårighet. När konungen skulle anses myndig var inte bestämt, men enligt gammal hävd gällde det artonde året som myndighetsår. Den månghövdade förmyndarstyrelsen hade ganska svårt att komma igång med någon regering och lyckades aldrig vinna någon auktoritet. Det blev därför inte heller svårt att vid den inkallade riksdagen överända kasta Karl elfte förordnade och förklara den 15-årige konungen myndig. Enligt de traditionella berättelserna om Karl XII.s första regeringsår tillbrackte den unge konungen dessa år under vilda upptåg. I sus och dus i sällskap med svågen hertig Fredrik af Holstein. Dessa berättelser grundas huvudsakligen på de franska och danska ministrarnas rapporter till sina respektive hov. Och det tror det vara alldeles säkert att dessa herrar framställt i upptåg och förlustelser som förekom mycket värre än det var. Och därtill förledda av förarlelse över förtroligheten mellan de båda svågrarna. Fast än i själva verket ingenting fanns att förtälja om några utsvevningar så framställde ministrarna konungen såsom förledd till lättsinne och utsvevningar av svågen vars beräkning skulle ha varit att förkorta konungens liv för att själv komma på tronen. Ur samma källa härstammar också påståendet att konungen på prakt och ståt bortslösade farden samlade skatter. Och detta hov och diplomatskvaller har sekler igenomgått och hjälpt för historisk sanning. Under tiden... Lade Sveriges grannar, konung Fredrik i Danmark, konung August i Polen och tsar Peter, råd om att gemensamt överfalla stormakten i Norden. Något förbund ingicks visserligen inte, och hela planen om överfallet var byggd på mycket stridiga intressen hos de tre parterna. Det ville åtminstone Fredrik och August gärna låta yxan gå, men ingen dera ville hålla i skaftet. Och vad tsaren angår så hade han ingenting emot om två europeiska makter ville hjälpa honom till en fast plats vid Östersjön. Men han ville inte själv ingripa förrän han såg att ingenting stod på spel för honom. Hela den mot Sverige riktade stämplingen var en vävnad av ränker och var och en av de förbundna sökte skjuta sina kamrater framför sig. Den som började leken var i en mellertid august. Mitt under djupaste fred försökte han den 11 februari 1700 överrumpla Riga. Ett försök som dock misslyckades tack vare den gamle Dalbergs vaksamhet. Kom underrättelsen om konung Augusts infall i Livland till Stockholm. Och åtgärder vidtogs genast för att skicka trupper från Finland till Östersjöprovinserna. Men den svenska konungen visade sig allt annat än stridslysten. Ingen krigsförklaring utfärdades så. Man lämnade konung August öppet att söka bortförklara sitt beteende. Om han så önskade. Man väntade i Sverige utan oro att Danmark skulle försöka genomdriva sina anspråk gentemot den holsteinska härtigen. Och man var beredd på krig mellan Sverige och Danmark. Men om det stora förbundet mellan August, Fredrik och Peter visste eller misstänkte man ingenting. Det lämska överfallet i Livland visade emellertid att det gällde mer än en konflikt med Danmark. Konungens uppträdande vittnade som redan framhållits inte alls om någon övermodig stridslust utan om en för hans år ovanlig beslutsamhet och självbehärskning. Och det blev med ens slut med alla det nöjen om vilka de utländska diplomaten haft så mycket att säga. Sedan konungen vidtagit en del åtgärder för rikets styrelse och förvaltning under sin varo och anordnat betydande inskränkningar i reduktionsverket lämnade han i mitten av april Stockholm dit han aldrig mer skulle återkomma. Han begav sig närmast till Karlskrona för att personligen pådriva flottans utrustning. I början tvekade han vart han först skulle vända sig men då de underrättelser som anlände från Livland visade att ingen fara för ögonblicket hotade denna provins beslöt han att först göra upp mellanhavandet med Danmark som avbrutit alla försök till förlikning den 24 juli verkställdes landstigningen vid Humlebäck ett företag som konungen genomdrivet mot sina rådgivares mening och vars lyckliga utförande var Stuarts förtjänst legenderna om konungens våghalsiga hjältemod och barnska uttalanden vid denna landstigning är många men saknar tillförlitlighet. Redan den 8 augusti undertecknades freden mellan den danske konungen och koldsteinska härtigen i Travental. Där danske konungen även förpliktade sig att inte företaga några fientligheter mot Sverige. Den sve De svenska trupperna återfördes till Sverige. Konungen begav sig personligen den 27 augusti till Helsingborg. Under tiden hade saren i Moskva kungjort sin krigsförklaring mot Sverige samtidigt som det ryska sänderbuden inför Karl den 12 tilltjänna givit att en rysk ambassad var på väg för att stadfästa den eviga freden mellan de båda rikerna. Omedelbart efter krigsförklaringen bröt en vid Nodgorod samlad rysk här upp för att tåga mot Narva. Den 5 oktober landsteg kall den efter en svår och stormig överfärd vid Pernau. En del av hären landsattes där, en annan del vid Reval och konungen var inte på det klara med om han skulle vända sig mot Agost eller Peter. Men han visade redan nu sin fältherdebegåvning och överlägsnighet över sina samtida fältherrar genom att sitt beslut att anfalla en av de båda motståndare. Och inte efter tiden sed gå i vinterkvarter eller uppehålla sig med konstiga, tidsödande och tillintet avgörande ledande manöver. För Karl så var krigets mål till intetgörandet av den fientliga hären genom strid. Och här visade han sig stå långt framför sin tid. Men för hans samtida militära perukstockar, som var förblindade av tilliten till de konstiga manövrernas alena saliggörande verkan, syntes hans uppträdande dumdrystigt. Och det är dessa herrars omdömen som sedemera gått igen hos de flesta historieskrivare. Sedan konungen genom noggranna och vidsträckta rekommenderingar, i vilka han redan nu visade sig vara som en mästare, Fått klart för sig att ingenting vidare för året var att frukta av saxarna beslöt han att vända sig mot ryssarna och slå dem vid Narva vilken fästning det redan börjat innesluta. De svenska trupperna i Livland stod under befäl av generalen av kavalleriet O.V. Wellink vilken fick order att med sina 9000 man marschera till Wessenberg mellan Reval och Narva. Där skulle sedan hela armén och stora förråd samlas. Den 14 återkom konungen från Wellings läger till Pernau och den 16 började regementerna avmarsera till Wessenberg. Den 25 ankom Karl själv till Reval och den 27 inträffade Welling i Wessenberg varifrån han genast utsände patruller och detachment. För att rekognosera mot Narva. Då Karl var den första svenska konung som sedan Gustav Adolfs dagar besökt reval. Hade det varit borgerskapets mening att mottaga honom med stora högtidligheter. Men därav blev ingenting. För innan man ens hunnit skjuta salut var konungen inne i staden och undanbad sig alla högtidligheter och fester. Tiderna var ansåg han allt för allvarsamma för sådant. Här i reval uppsöktes han Onio av kejsarens och Ludvig XIVs sänderbud vilka förut förföljt honom från till Karlskrona för att förmå honom att ingripa i det spanska arvfältskriget som nu stod för dörren. Under sken av att vilja mäkla fred mellan Sverige och dess fiender sökte dessa sänderbud dra in landet i krig för främmande räkning och detta till och med utan att kunna lämna någon garanti för att deras fredsmäkling också skulle leda till något resultat för Karl var valet inte svårt mellan ett krig för Sveriges och ett krig för andras intressen men han uppehöll sänderbuden med ett fagligt tal och ceremonier Ända tills han den 5 november gav sig väg till lägret i Wessenberg. Under tiden hade åtskilda skärmytslingar gick rum mellan Wellings rekommenderingsavdelningar och bojaren Kermetjevs ryttare. Vilka av saren utsänds för att ta reda på svenskarnas styrka. Ryssarna lyckades ta några svenska fångar vilka förda inför saren förkunnade att svenska konungen var i antågande med 30 000 man. Sariemetschev fick också sådan respekt för svenskarna att han drog sig tillbaka till det fyra mil från Narva belägna Pyhagyogi där han trots sarens upprepade order om framryckning låg stilla. Som vi redan förut omnämnt hade saren Peter redan, hade Sare Peter redan den 19 augusti utfärdat krigsförklaring mot Sverige. Onebart därpå började de ryska trupperna avmarschera dels från Moskva dels från Nodgorod. Ditt saren för sin, pers för sin person ankom den 30 augusti. Följande dag avmarserade därifrån 5 500 man till Fots och 2 500 ryttare. Följande dag avmarserade därifrån 5 500 man till Fots och 2 500 ryttare under först Trubetskov och ankom den 12 september till Ivan Gorod. Den trettonde gick försten nedanför Narva över floden på en flottbro och slog läger väster om staden på Hermansberg. Befälet Narva fördes av överste H. H.R. Horn som till sitt förfogande hade 900 man till fots. 150 ryttare och 800 man beväpnade borgare och bönder. Den 24 september kom saren själv till lägret. Med det första från Moskva utgångna avdelningarna innades 7400 man vilka förlades mellan Trubetskovs leger och Kamperholmen där saren tog sitt högkvarter tillsammans med sin militära hjälpare och förtroende hertig Karl Egen de Krox. Det var en flamländare som efter att ha varit i dansk och kejslig tjänst utnämnts till rysk fältmarschalk. Den 29 september utstack saren själv cirkomvallationslinjen som skulle skydda belägringshären från anfall utifrån och vars båda ändar anslöt sig till floden. Linjen bestod av en vall med spanska ryttar och stormpålar på krönet och en framför densamma liggande djup och bred grav. Åt andra sidan mot fästningen anlades en kontravallationslinje för att skydda mot utfall och mellan dessa båda befästningslinjer befann sig ryska legret. Den 2 oktober anlände förstärkningar under general Vaide och den 14 oktober ytterligare en avdelning under Golovin. Hur stark den ryska hären vid svenskarnas anfall verkligen var är med tillgängliga källor omöjligt att uppge. Saren själv har i sina anteckningar som han några år senare samlade sökt nedbringa styrkan så mycket som möjligt men det är bevisat att flera avdelningar som verkligen deltog i slaget utelämnats i dessa anteckningar. Svenskarna ansåg att legret rymde 80 000 man och det är mycket möjligt att hären uppgick till denna styrka om man räknar allt trots folket och bönderna med. Från annat tal har uppgivits att hären endast skulle räknat 40 000 man en siffra som framgår ur sarens ovannämnda anteckningar. Det må ha varit med antalet hur som helst så tog det endast en ringa del av trupperna varit strids dugliga och haft förmåga att begagna sina vapen. Mot slutet av oktober började metallrika kanoner fästningens bombardemang. Vilket dock gjorde föga verkan. Inte mindre än 3000 bomber lär visserligen inkastats i staden men bara 40 personer dödades genom denna kraftansträngning. Vid samma tid fick man i ryska lägret veta att Karl den XII landstiget i Livland. En underrättelse som föranledde förut förutomnämnda utsändande. Det hade varit ryssarnas avsikt att i början av november söka skjuta bräsch i fästningsmuren för att sedan storma. En avsikt som dock måste uppges i brist på ammunition. Det försök som sednumera gjordes att bemäktiga sig Vangorods yttergrav misslyckades fullständigt och en del av de ryska beläggningsarbetena förstördes genom ett svenskt utfall den 14, 14 oktober. Sarens ängslan växte dag för dag och han skickade entregna uppmaningar till august att infalla i Livland och angripa svenskarna i ryggen. Även till Danmark och Polska republiken sedan uppmaningar att angripa för att rädda honom ur den klämma i vilken han trodde sig har råkat. För att återvända till den svenska konungen så hade han föga kännedom om tillståndet i ryska lägret. Men Serdmetjevs uppträdande hade övertygat honom om att ryssarna inte skulle hålla stånd ens mot betydligt underlägsna svenska styrkor. Det tar av somliga författare framhållits att orsaken till konungens uppbrott och marsch varit hans oro för Narvas öde. Men orsaken tog det snarare för att sökas i att konungens plan just var att anfalla och till intet göra ryska hären och att Seremetjevs uppträdande övertygat honom om att han var tillräckligt stark för ett sådant företag. Han ville dessutom begagna sig av det överdrivna rykten om svenska herrens styrka som utspritts och anfalla ryssarna innan det hunnit sans att betänka sig. Hur som helst bröt han upp den 12 november med 5100 man fotfolk och 3130 ryttare. I Wessenberg kvarlämnades som reserv 5000 man av Wellings livländska armé och alla förråden var förutom nya trupper från Sverige under den närmaste tiden väntades ankomma. Den lilla här med vilken konungen bröt upp bestod av livgardet under generalmajor Posse, Västmanlands läns regemente under major von Felitsen. Dalregementet under överste Stenbock Halva Närkes och Värmlands regemente under överste Ros. Halva Helsingers regemente under överste Knorring. Viborgs regemente under överste Mellin. Samt Finlands västra Tremännings under överste M. Tisenhausen. Rytteriet räknade livdrabanterna under generalmajor Horn. Åbo Lens ryttare under överste B. Rebinder. Nylands ryttare under generalmajor Ribbing. Viborgs ryttare under överste H. Rebinder. Finlands tremänningsryttare under överste H. Överste K. Rebinder. Estniska Adelsfanan under generallöjtant Vaktmeister. Estlands ryttare under överste H. Tisenhausen. Livdragonerna under generallöjtnant Renskjöld och Grotenfälls finska dragoner. Artilleriet räknade 37 inom Parentes 36 regementsstycke med 200 mans betjening under en generalfälttygmästaren Sjövblad. Utom de här nämnda generalerna så följde chefen för Tavesturs regemente generalmajor Maidel utan direkt befäl hären. Hela trossen kvarlämnades som måvan nämndes i Wessenberg. Och av förråd fick manskapet bara föra med sig så mycket som var man kunde bära eller frakta på hästryggen. Det var inte vanligt på den tiden att en armén företog en marsch med så lätt utrustning. Och denna omständighet bidrog ytterligare till beskyllningarna mot konunger för dumdristighet. Första marsdagen marscherades endast två mil, men under ett ganska svårt oveder vilket föranledde koningen att därefter låta här en, rasta en dag. Den 14 fortsattes marschen och nio, två mil till Hackhoff, där rast hölls